היפופוטן! שאני מתקלחת, מדבר אני... על בגד, ידיים, שיניים, ללי לללי ללי לללי לללי לללי לללי איזה ברז חדש עשו פה אלקטרוני, אני אפתח את המים החמים שלום למתרחצים, עכשיו לבחירתכם שירו של מתי כספי שביל באמצע שביל בצד עוד תוכנית לילדים במים הקרים שביל באמצע שביל בצד שלום ילדים, ברוכים הבאים לתוכנית מה ילדים אוהבים מה ילדים אוהבים סרטים מצוירים, קצת קולות מצחיקים, והם מבסוטים! אז הנה לכם חמש שניות שלי קולות מצחיקים! וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הפרס והפעלה או, זו ממש תוכנית נהדרת אני אקרא לדני דני, דני, דני אה, אימא, מה? בוא תיכנס, יש יופי של תוכנית כאן אבל אם את במבטיה לא נורא, תיכנס, תיכנס רדי לליל דלי לליל דלי לליל דלי לליל אה, אני רוצה לומר לכם שאם אתם רוצים לשמוע עוד קטעים אז אתם יכולים בהיפופוטם.co.il